Velkommen til BingeCast, podcasten, hvor vi elsker serier, og det er afsnit for afsnit. Afsnit nummer 10, så det er sidste gang, hvor vi øh, laver det på den klassiske måde, og til at starte med, der skal vi altså lige minde om, at øh, vi har spoilers, og vi har rigtig mange af dem, til øh, season finalis af tre serier. Og det gør vi jo, øh, nu siger vi, men det gør jeg sammen med David Gullager. Det er fuldstændig korrekt, du sidder ikke der helt alene, bare sidder og plapper ud i den, øh, den hvide luft. Der er nemlig, det er tre serier, og øh, vi er altså som sagt kommet til de aller sidste afsnit. Det her er punktummet, der bliver sat i første omgang. Og man kan roligt sige, at øh, det, det har været en vild omgang. Det, det, det, det kan vi roligt sige. Det er selvfølgelig Game of Thrones, der var sidste afsnit. Hvad skete der der? Og ikke mindst, har ikke forstået det hele. <laughs> og så er det selvfølgelig Mr. Robot, endnu vildere en vild. Og øh, Jessica Jones, øh, hvad jeg ser på Netflix. Jessica Jones og de andre to faktisk fra her lige om lidt på øh, HBO Nordic. Ja, og øh, Mr. Robot kommer snart i sæson 2. Det gør de nemlig, og den nemlig. Der... Ah, jeg læst mig frem til på USA Network i USA. Men ja. nok ikke på HBO med det samme. Men, men uanset hvad, der er noget at glæde sig til der også. Yes. Uh, og så skal vi lige tale om Silicon Valley, også på HBO, som uh, er din udfordring til mig i dag. Ja. Uh, jeg hedder Erik, det glemte jeg at sige i starten. Uh, og hvis man har lyttet med, så kender man os. Så skal vi ikke bare hoppe over, hvem vi er, og så bare gå til det, vi gerne er her for. Jo, lige præcis. Bare pludreløs nørd derude om, ud uh, af om de gode serier. Jeg synes, vi starter med... Uh... Skal vi starte med uh, Jessica Jones for en, uh, en gang, skyld, skulle jeg sige. Ja, vi kan mest, lave om på tingene. Ja, lige præcis, bare for at få dig mest ud af den. Uh, den, den her <laughs> Bare for dem, der skulle lytte derude. Den her, det her afsnit, det handler så meget som muligt om at få Erik helt ud af skide, fordi der er mange ting. Der er nogle, uh, nogle ting, vi, uh, vi snakkede om sidste gang, som du tydeligvis uh, ikke havde ret i, og uh, så vil jeg gerne vide også, hvor god du er til de andre ting. Så vi, vi, jeg prøver så vidt muligt at få dig helt ud, hvor du ikke rigtig ved, hvor du skal bunde hen. Så Jessica Jones, det var ikke en del af din plan, men det er der vi starter. Allerede nu er jeg helt forvirret. <laughs> Men uh, hvad jeg faktisk har skrevet ned som det allerførste i forhold til Jessica Jones, og vi har faktisk ikke snakket om det før, introen, ja. jeg synes den er super fed, ja. og jeg, den, jeg, jeg kan lide den mere og mere for hver gang. Stille, og rolig, og det er sådan en sådan crescendo-opbygning, hvor den sådan bliver så meget voldelig til sidst. Jeg elsker den der intro, ja, virkelig fed. Er, musikken ja. er godt lavet, og jeg, jeg, ikke mindst den der, Altså, den tager jo meget godt i forhold til mange af de andre marvel ting, så tager det videre den med, at det er en tegneserie, og med det den stil, der ligesom ligger ja. i introen, og leverer den ud. Uh, og det, det giver ret det ret Og den der noir-stemning, som, uh, som det jo i den grad er, det er en fuldstændig thriller noir, vi, vi ser her. Ja. Og det, det synes jeg er sådan set rigtig, rigtig godt. Men altså, det handler selvfølgelig om, sidste afsnit, af, også nummer 13 her, at det er Kilgrave og Jessica Jones, der skal have den store kamp mod hinanden. Ja. Øhm, og han tager jo øh, han har, hvad, noget af det fedeste sådan fortællingsmæssigt og nogle små detaljer var at øh, Hope øh, var jo gravid ja. uh, Hope er død nu, øh, barnet er også dødt øh, men øh, Hogarth har jo gemt fosteret ja. og det er øh, af fosteret øh, at, at faren til Kilgrave kan lave sådan en eller anden potion, hvad vi nu kalder den slags til at øh, give ham stærkere kræfter ja. og det skal han så overveje, skal jeg tage det, eller ej, det er sådan noget 40-60% til, at han overlever. Selvfølgelig tager han det, fordi han, øh, han er virkelig opsat på, at nu skal han enten gøre det af med Jessica, eller også få hende til at elske ham igen rigtigt. Ja. Uh, og jeg synes bare, det er så fedt, at det der med, med barnet, det kom allerede i, hvad ved jeg, afsnit 6-7 stykker eller sådan noget. Og, og altså den voldtægt, den er jo også baseret på, at Hope blev bortført i afsnit 1 eller 2, eller sådan helt tilbage. Så der er nogle af de ting, som, som sådan set har konsekvenser helt her i uh, sidste afsnit. Ja, der blev trukket, trukket mange snore frem og tilbage. Det gør der i den grad. Også, kan man sige, hele den, uh, det scenarie, hvor han ligesom bliver stærkere med hans far, ikke? Uh, Og det, det ja. trækker trådet også til hans... Uh de videobilleder, man så også, hvor han simpelthen, altså, for lille barn for, gjort det samme indbuk, in ja. kan man sige. Ja, og så er det jo, det er jo klassisk, øh, både eventyr, men også sådan Marvel og superhelte i det hele taget, at nu skal de kæmpe mod hinanden, så nu skal vi lige give monsteret, skurken, lidt mere kraft, altså lidt flere kræfter så så bliver endnu sværere for, øh, for helden at, øh, at vinde over det. Jeg havde bare et lidt, fordi det er fuldstændig en rigtig opbygning, og alt det der, hvordan det ligesom ligger, og normalt så er det jo sådan, at man prøver at dræbe personen, eller hvad ved jeg, den er fjende, og så kommer man tilbage stærkere end nogensinde. Og det, det bliver også et talsat i serien. Mm. Men jeg havde lidt tvivl om, altså fordi det, der, det er jo den der, hvad er det, en virus, som han udsender, og så derved kan overtage deres tanker. Men fordi det er noget, man ikke kan se, og det er fordi, det er noget, der, som kun er ud fra folks værre måde, så jeg havde jeg sådan en svær fornemmelse, altså hvor stærk er den og ja. man kunne ikke ligesom se den der hans kraft bliver stærkere, så vil jeg sige jeg havde sådan øh, en, en lidt mellemfornemmelse over hans styrke kontra Jessica, jamen altså er han overhovedet blevet stærkere, kan vi det der og jeg ved også godt, det er også det den ligger op til til sidst kan man sige, den sidste scene hvor man skal være i tvivl men jeg vil bare gerne have været mere, måske mere sikker på, at hans evner nu engang var større, for det, det, det kunne man ikke rigtig mærke. Nej, det kunne være fedt, hvis der på en eller anden måde var en, en målestandard for uh, Kilgraves styrke. Ja. Altså så uh, den gik op fra for 100 til 150 eller whatever. Ikke? Ja. Altså på en eller anden måde, så man kunne visualisere det og, og få det ind i hovedet. Um, og egentlig hoppede man jo også ret, altså han får det stukket ind. Ja. Uh, og så, så ser man egentlig ikke mere... Udover at så, så møder vi så faren uden arme Hvilket beklamt billede er det jo, Efterfølgende Igen den her højre del den er, den er ret meget ja. til stede i serien Det må man sige um, Jeg synes det var um, Jeg synes det var super fedt Hvor han står og kigger Fra bygningen Og kigger ud over byen Og har sådan en intern dialog med sig selv om intern dialog. Måske man kunne kalde det en monolog, men anyway, lad os lade Detalje, lidt. Italiensk. Ja. Øh, altså lige før der går um, Elliot i de ikke med at tale med nogen. Anyway. Jo, det har jeg. Øh, nej, men der siger han sådan lidt. Altså der, der føler man, hvad det er han vil. Altså han vil have Jessica tilbage. Altså der det er alt, vi har snakket om det er alt den der kærlighed, ja. som man har, øh, som han gerne vil have fra hende. Altså den der, øh, som han så ikke får fra hende, ikke? Ja. og så får man ligesom okay, det er det der skal til for at overtale ham til, at, øh, at han tager den der potion. Altså det der så måske sker kan øh, koste om livet. Og jeg tænkte sådan lidt øh, et fjollet sammenligning med en, sådan en sang, som går op i den der crescendo til sidst, var sådan et øh, la, la, la, la, la, la, la, la. Hvis du kender de der, hvor de sådan går helt op til sidst, ikke? Jeg lader da bare hænge der. God. Det øh, Den der der var bare hænge ud i, den det ved jeg ikke lige. Nej, du siger ikke øh, nok gav <laughs> Nej, tydeligvis ikke. Røden Olsen, vi kan ikke lide dig. <laughs> ja, nej, nej, ja, ja, vice versa. Uldt, <laughs> uldt. Fair enough. Han uh, er i hvert fald desperat uh, for at få fat i, um, uh, i Jessica. Ja. Og Synes, uh, the final show, uh, showdown, den synes jeg er, uh, er det, vi skal tale om. Ja. Uh, hvor det står ned ved, ved båden, uh, eller nede på kajen der, der. Ja. Ja. og han har overtaget de her mennesker til at vi slå hinanden ihjel. Ja. Og der lægger det jo så op til, at Jessica så er under hans magt igen, fordi han er blevet stærkere, og han tror ikke på det til at starte med. Og så bruger de så trash eller han bruger trash til, at så tager jeg Trish, og så voldtager jeg hende i anførselstegn og også helt konkret, som, som den ting, som hvis hun tillader det, jamen så må hun være under min magt. Og så bliver han så overtalt til, at ja går hen til ham, og så hun kan slå ham ihjel. Ikke? Jeg synes faktisk, det passer super godt til den måde, som Jessica Jones serien er på, Ja. Det er ikke sådan noget med kæmpe skydegevær og, og ting fra Månen og alt muligt andet gejl. Altså, jeg kunne faktisk godt lide den der sådan lidt lowdown-måde, at øh, det, og var det var meget øh, færdig. Ja, det var meget nede på jorden, øh, men jeg tror, hvad jeg læser mellem din linjer nu, det var, at du, du var svært tilfreds med afslutningen. I, ja, jeg, jeg var okay tilfreds. Ja. Jeg kan lige komme af min kritik, så kan du øh, komme Ja, altså, det er mere fordi, nu har jeg måske også været den, der har været mest kritisk over for serien her, og, og jeg vil sige, jeg har ikke meget ud fra sidste afsnit her, som, som gør, at jeg har fået lyst til at se afsnit af sæson 2. Fordi den, den afslutter, det gør den, og det er rigtigt, men det er ikke, fordi jeg har behov for, at det bliver et eller andet vildt showdown. Men, men det er fordi, simpelthen, præmissen er bare ikke stærk nok i og med, at Jessica Jones' evner sådan hele tiden bliver underspillet. Det er hele tiden noget, som, som hun prøver selv, personen og figuren, at underprioritere og underspille. Og, men Så jeg er også lidt i tvivl, nogle gange så sådan, igennem hele serien har hun kæmpet nogle gange, og så har hun, så det, når, øh, vi ser også der, hvor hun skal holde øh, Luke's hoved stille. Ikke? Han mm. bevæger hovedet, jeg ved godt, han er stærk, men var hun ikke vildt stærk? Jo. Øh, og noget med, at hun har kæmpet med faren, kæmper hun også med at holde ham nede. Han er ikke særlig stærk. Hey Jessica Jones, ja. du er pisstærk. Ja. Og hele det, der sende op, og så, så laver hun det der hop over de der politibetjente. Er det, flyver hun? Det har vi jo snakket om tidligere. Eller hopper hun bare meget grimt? Der er et eller andet sådan, det sådan... Ja tumlende og, og det vil sige som, som superheld som hun jo prøver i den grad ikke at være men som hun jo så er er bare det, det bliver ikke rigtig lagt godt nok op og så synes jeg derimod Kilgrave som hovedperson har været gennem hele så serien viser overlegen kraftmæssigt vild og, altså har styr på det hele og så den sidste scene så falder det bare lidt igennem fordi så bliver det bare simpelthen ja. det bliver bare fornemt Ja, det synes jeg også. Uh, og der er min kritik på den måde, som han... Altså, lige indtil der hvor han, uh, altså, han siger, jeg, jeg tror ikke på, at jeg har der under din magt, hvor vildt det være? jeg tror endda, at jeg har skrevet det ned. Uh, It's so tempting buying into this act, siger han på et tidspunkt. Ja. Uh, og så det gør han så ikke, så tager han det der med Trish, som jeg sagde før, og så tror han på ham. Jessica jo, kan jo sagtens tillade, at Trish tager med ham på den der båd, som de skal ud på, det er bare at finde ham igen altså to, to uger senere, altså det, det er jo ikke svært. Så der har jeg tænkt, hvorfor fanden er det du ikke, du siger til Jessica, Jessica, slå Trish i el. Ja. Altså for at ligesom bevise, at bevise, at hun er under din magt. Ja. Det ville da være meget stærkere, meget bedre. Det havde været rent Game of Thrones-stil, Præcis. Det, det er måske lidt også det, at den, den er lidt for, altså fordi vil gerne være horror, men så vil den alligevel ikke gøre det for meget. Nej, nej. Den vil gerne, Altså også hele den måde, den slutter af med, hvor han, hvor han, hvor han siger, øh, slå hinanden ihjel. Hvis vi stod over for hinanden, og vi ville skulle slå hinanden ihjel, fik fik den her indtryk, ja. som man siger, alle de her mennesker får at vide, nu skal I gøre det, så begynder de at slås med, med, med næverne. Ja. Altså, det er ikke særlig ekstremt. Det er bare en stor slåskamp. Det er ikke sådan at jeg tænker, at oh, nu skal hun redde de her mennesker. De kan da godt bare slås derud, hvis det er det, de vil. Det vil sige, at altså, er i hvert fald sådan fik ud af det, ultimativ antiklimaks, synes jeg, ja. fordi hans kræfter havde været vildere tidligere. Jeg Også, ser ikke, at de, hans kræfter er blevet vildere nu, at han kan få de her mennesker til at slås mod, mod hinanden. Jeg ser ikke, at, det, at der er noget på spil, som du siger. Øh, og tidligere har han jo også lavet nogle fælder, der hvor, hvor de fire, der de står med en lykke om halsen og siger jump, og så, ja. så slår de sig selv og hinanden ihjel, ja. øh, Og der skal hun jo redde dem først. Men der, som du siger, der er ikke noget redde her. Nej, og selv det der, altså så, tænk, så har de jo også snakket lidt om, hvad sker der, hvis jeg dræber ham? Men der sker ikke noget. Så Nej. kunne hun kunne bare, altså hun kunne have dræbt ham for længst, ja. og, uden der var sket. Altså, helt grundlæggende der er bare, den, jeg synes bare ikke, det var gennemtænkt nok det her afsnit. Og det er det, der er lidt ærgerligt, fordi det skal jo altid binde til det næste. Og det her det er jo altså en ja. første sæson, som er ligesom, man, man lever over på, at forhåbentlig så kan vi køre meget langt endnu. Ja, Og især når vi skal tale om Game of Thrones lidt. Ja. hvor overgangen er i den grad til næste sæson, så tænker man, hvorfor altså, kan det ikke bare starte nu? Ja, ja, eller Mr. Robot, som er altså intelligent lavet, mm. synes jeg i hvert fald. Ja. Den måde, man bygger på. Men, men det er... Det er så mange ting at sige, Jessica Jones er fint. Jeg ved ikke, om jeg er klar på sæson 2. I hvert fald ikke som det udgangspunkt, vi ser i det sidste afsnit. Jeg kan ikke... Lige nu, der distraheres jeg er, Vi sidder her med en, en mikrofon, som har sådan et plopfilter, som har sådan en, sådan en lille... Hvad hedder sådan en... En drejbar ting, som den sidder fast på. Ja. Sådan en lidt aflang ting. Og det eneste, jeg tænker på, det er, at den skal rundt om din hals, og så skal, skal jeg bare hive til det. det. er den måde, jeg vil slå dig ihjel på. Hvor, hvorfor det? Du Fordi jeg lige... snakkede, hvordan vi vil slå hinanden ihjel? ja. ja, ja. Det var okay, sådan noget, jeg satte det uh, ind i hovedet for mig har du også killgrave krav? Det er godt at du sidder nu og lige blive lytter til uh, til podcasten <laughs> eller er en hyggeligt sted måske i stuen måske på vej på arbejde eller måske i toget og bare sidder og lytter på to mænd pt sidder jeg er alene med Erik Sings, uh, i, i et tomt mødelokal der er ikke andre mennesker hvis jeg døde nu der ville ikke være andre end jer, der ville vide det og det er ikke der sender den her podcast ud så det vil være jeg jeg aldrig fik noget ud ej, selvfølgelig vil det da sætte den ud. Det er vel vigtigt at få det, det sidste podcast ud, ikke? Jeg er bare glad for, at det er det sidste afsnit af BingeCast, det vil jeg bare ja. sige. Ubehagelige tanker, jeg. Jeg ved godt, hvor jeg startede ubehageligt ud, men det der, det, bare, det var bare too much. Ja, det var, det var min feedback til det. Hurtigt lille ting. Hende der, uh, dystic Attorney, uh, damen Samantha tror jeg hun havde, hun er også med i uh, Devil. Og nu kommer vi til at spoile en lille smule for Devil. Ej, du mener sygeplejersken? Men også district. 2. to. Skal vi ud i flere... Ja. Altså, det er ikke... Vi snakker ikke om... Hvad hedder den hende fra Matrix? Nej, nej, det, det er okay advokaten. Okay, district attorney. Hun altså hende, 100. der kommer fra... Oh, ja, okay. Tjek, du har ret. Yes, ja. yes, yes. Lige præcis. Jamen, det er fordi, de lever i samme univers. Det er jo Hell's Kitchen uh, New York, og hvad hedder sygeplejersken, der hun, hun kommer også, ind. Hun ja. er jo med i, uh, i, i Daredevil. Og, og hun siger også, uh, it's not my first one. Altså, det er ja. ikke min første held, som jeg med Ja. Fordi der, der er relativt mange uh, skyde derovre det. Ja. synes jeg er fedt. Ja, og godt du lige uh, stillede et kritisk spørgsmål her, fordi så vil jeg ikke uh, spoile det, der sker i sæson 2 af Daredevil. Fordi der har hun en, en relativt stor rolle, så det kan man nok begynde at, at se på. Ja. Jeg synes egentlig, at alle ender er blevet bundet ret godt sammen alligevel, uanset at det måske ikke er det mest oplagte til, at man også har lyst til at se sæson 2. Uh, det vil jeg helt klart gøre. Jeg håber, de kun laver 10 afsnit. Jeg synes, 13 afsnit var lidt for meget ja. i forhold til den fortælling. Hvad mindre de har en bedre fortælling. Men, men lige nu, 10 afsnit vil jeg blive, øh, blive glad for. Ja. Hvor der også er 10 afsnit, Oi, det er været, Mr. Robot. Mr. Robot. Og der er vi har altså, vi kørt igennem en øh, både noget forvirrende sæson, men også super detal detaljeret. og øh, altså Eminent, synes jeg, spillet... Øh, Ja, serie og ja. sæson sæsonen hele, hele vejen igennem af mange af de her skuespillere og det vi så ender ud med her det er jo, at man har bygget op til hele vejen igennem det her kæmpestore hack, som F-Society skulle gøre over Evil Corp som altså var de her hovedskurkende hovedselskabet og jeg synes det er genialt gjort at man netop tager det her det som man har ligesom fokuseret på gennem hele sæsonen, og så springer lige det over, faktisk ja. det vigtigste vi ja. ser ikke selve hacket, vi ser faktisk først følgerne af det, ja. til nogle dage efter. Uh, to dage efter, så vi er ligesom ude i et, uh, i et hukommelsesvigt, noget som tydeligvis Elliot har været igennem uh, hele sæsonen. Ja. Han har glemt sin egen søster, han har glemt over sin far, så var, han der, så var det ikke hans far, det var noget han så. Og vi har egentlig også fået lidt svar på, uh, at det, den her scene, hvor han står i uh, kaffebaren og slås med sin far. Ja, så selv. At reelt set, så er det ham selv, der ser. Så de scener, vi så, hvor Mr. Robot snakker med Terrell og Mr. Robert kun snakket med Darlene altså bare dem, så var det faktisk bare en, en personlig spaltning af ja. uh, Elliot så vil sige lidt eller fuldstændig som uh, Fight Club jo ja. også der overvågningsklip, hvor han selv hopper ud over gelinderet der uh, ud ved vejen uh, ja, det. ud ved det, stranden der, altså, jeg sige, der, der, på et tidspunkt så synes jeg at de trækker en lidt for langt ud jeg havde, godt, ja. havde jeg måske godt lige fundet ud af det før men, men det er fint nok, og jeg, jeg kunne også godt lide det og, jeg skal også være med, jo Ja, det er jo lige det. Der, der er nogen, der, der kræver ligesom at være med her. Men, men det er den det, det sej start med det der med, han vågner op det her ukendte sted i bilen. Han ja. vågner op i Tyrells bil. Vi ved slet ikke, hvor Tyrell er men Han har ligesom haft et relativt stort drive i hele det her. Ja. Men vi ser ham slet ikke i hele det sidste afsnit. Mega fed detalje. Altså virkelig, ja. synes jeg, noget som andre ser kunne lære af det her. Det her er genial historiefortælling. Og jeg, jeg har, nu har jeg jo relativt, du siger, du også rejser til New York, det gør mange... Og i tilfælde så fandt jeg det her sted, efter lige efter at have set Mr. Rob. Det er helt ja. klart mit største øjeblik i New York nogensinde, at jeg har set det sted, hvor Jarrell spilholdt. <laughs> uh, det siger lidt mere om mig, end jeg siger så meget andet. Men hvor er han henne? Hvad er der sket? Og det ja. er en fed detalje. Og ikke mindst Angela, lige pludselig arbejder hun for fjenden, ja. som næsten under dagen i... Uh for IWD Corp PR-medarbejder. Ja, og der er også en altså bare i det her afsnit, er der en ud, øh, udvikling hos hende, hvor hun er måske lidt tilbageholdende, inden øh, CEO'en begår selvmord på, øh, på åben skærm. Ja. Og så, skal, så, blive, så taler hun så med den her anden eller næstformand, øh, jeg kan ikke huske navnet på ham klassisk, men ja. han der som som bliver den nye CEO, han ja. der er the bad guy, det er også ham der var med i den sidste scene, ja, han er vir, en virkelig, virkelig virkelig sej bad guy. Han er en sej bad guy, han er en ren Hitler, jo i den scene ikke, hvor han kommer gående det var jo næsten, altså det er rent propaganda og nyhedsistisk, hmm. det der E der står nede i gulvet ja, og jeg ja. havde sådan fuldstændig. Ja, han kommer gående op og kigger ned over det, ja. og sådan, jeg mangler ja. bare nogle nogle, nogle heilles. Er ja, det var der. lige før det? Ja, men altså så øh, siger at du skal ud og købe noget sko her, nogle, øh, nogle kroner eller øh, dollars for det, kommer hun øh, ud til skobutikken og den her sælger er sådan meget kritisk over for I, Evil Corp, og så hvordan kan du hvordan gør den kan du bla bla bla, og kører ind på det der, som Angela sådan, synligvis vil være for bare for et afsnit eller af to siden ja. og så siger hun øh, hvem, hvem tror du du er? jeg vil gerne prøve The Pradas nu ja. altså går total totalt i bitch mode hun er, hun er, hun er Evil Corp på men det men det man kan stund. sige, det der, det der binder de her tre afsnit sammen, synes jeg faktisk hver især Både altså Jessica Jones, Mr. Robert og Game of Thrones, som vi snakker om lidt senere her. Det er, det er den der vinkling af hvad er egentlig godt og hvad er ondt, og det ja. vi har set som godt er nu pludselig blevet ondt og ja. omvendt. Det er også det her Angela, er hun pludselig blevet en af de onde? Og Elliot er han altså også en ond mand og Tyrrell, hvem er han dræbt Tyrrell eller hvad der sker? Ja. Hele den der hvor man faktisk er tyd ind, indersiden om hvad er det, hvad er det præcist at se på? Den gray area hele vejen igennem. Fuldstændig. Og der er jo rigtig, rigtig mange fede detaljer i den her, jeg vil sige, at der er jo, der er jo, det her afsnit har jo også det element, hvor han, hvor han står ude i, hvad Broadway der i Ja, hvor han ser alle et en stort demonstration ude i Times Square osv. Og så pludselig så kan han få dem alle til at forsvinde igen. Altså, så pludselig bliver også fyldt. det vi ser, er det ægte? Er det ja. hans virkelighed? Er det den virkelighed, du ser? Fordi han snakker også meget til seeren, og meget af direkte, at nu har vi snydt ham, og vi har vidst det hele tiden. Ja. Og han snakker med Mr. Robot, og Mr. Robert siger så til Elliot, prøv at høre, de er ikke virkelig dem, du snakker med, de er der ikke. Ej, hey, jeg sidder lige her, man føler sig ramt, ja. ikke? Ja, ja, ja. du snakker om mig? Ja. Det synes jeg er en fed detalje. Og der er jo, altså hele hvis man kigger lidt på sådan litteratur, så, så er der den der, jeg tror faktisk, vi har nævnt det før i podcasten her, den, den utroværdige fortællerstil. Altså den fortæller, det, er en, det er en første en fortæller eller en tredje fortæller, ja. men der kan også være den utroværdige. Altså hvor, hvor vi utroværdig. bliver snydt i forhold til ja. hvad ellers, øh, hvilke, hvilke behov eller hvilke øh, interesser man ja. har som, som fortæller. Det trækker, det trækker trådet til, det er også derfor, jeg er så vild med... Øh med uh, Mr. Robot, for den trækker tråden til noget af det bedste, jeg synes, der er på, på, på filmfronten, noget som Usual Suspects, Fight Club og sådan noget ting. Ja. Hvor man egentlig som ser, tror man ser en ting, men i real set, så er det noget andet. Ja. Uh, og du bliver snydt, du bliver uh, drejet, og der, der er nogle vinkler, man ikke har set komme. Ikke? Uh, ikke mindst, hvis vi bare lige vender den, hvis man formåede at se efter rulleteksterne. Ja. Den havde jeg glemt første omgang, og jeg vil sige, jeg var så forvirret, da den er sluttede. Nu har jeg set den to gange og første gang var den, der blev sendt for et halvt år siden, og lige det kom ud, og nu her igen i, i forleden. Og begge gange havde jeg sådan set lidt, lidt glemt, hvad der skete, og jeg var fuldstændig forvirret, hvad, hvad betyder det her, hvad er det? Og var inde og læse rigtig meget om det, og første gang jeg læste jeg det her, hvor jeg så læste, at White Rose, som er altså den kinesiske hacker, mm -hmm. er med efter, øh, efter rulletekster. Ja. Det havde jeg glemt, det havde jeg ikke set. Så jeg måtte tilbage og se, fed scene også. Ja. Lige pludselig er den her tidligere kvindelige hacker, White Rose, som egentlig er overhackeren, ja. har vi så finder vi ud af, at han faktisk egentlig reelt også er en mand, ja. sidder meget CEO-agtigt. Magtfuld Markf position, ja. Han er vel egentlig næsten White Rose, han hen, hun, ja. er bagmanden for Evil Corp, så faktisk er den person, der har startet hele hacket, mod Corp, er jeg også bagmand derinde. Jeg ved ikke om det er bagmand for Evilcorp. Jeg ja, i der er i hvert fald, fald et eller andet, ikke? Ja, altså det kunne være en konkurrent, men det kunne også være være Corp. Det lyder altså, i hvert altså, de fald, det må de snakke sig om, at de ved et eller andet. Ja, men det kunne også være, fordi da vi kommer ind til det der, der er der jo alt muligt, altså en lille smule cashiefyldt, men alt mulige rige mennesker fra, altså der, der sidder folk fra Afrika i ja. deres afrikanske dragt og sådan, en lille næsten tummeret, ikke? Yeah. Ja. Men, men så sidder de så og taler om den, den, den nye bad guy, eller ikke ny, vi har jo set ham mange gange den nr. top CEO ja top CEO der er ikke altså der ikke skører sig selv ja, ja. og så uh, hackeren her som også laver det der med med uret det er jo jo, det vi kan huske ham det er eller der man for. finder ud af det ja, er den på samme ja. med. Og det, og det er jo en fed overgang til, til næste sæson altså hvad, hvad sker der det er det, jeg godt kan lide ved, ja. ved den her. Den bygger så meget op, og den faktisk... Øh, altså, vi ser jo af, at, øh, at verden nu er uden øh, ja. øh, reelt set økonomi. Ikke? Fordi ja. det, der var noget med noget gæld, der fuldstændig blev slettet. Lidt, eller John Oliver, han lavede jo, han købte jo... Ja, det er sjovt. ...vildt meget gæld, og så bare for, øh, tilgav det. Og det er det samme koncept her. Ja. Æh, Men hvis jeg skal være en lille smule kritisk, så synes jeg, at der hvor øh, Mr. Robots altså, fortælle måske ikke engang fortælle det en del, men snarere øh, formidlingen af, at der er at det er hele verden, det her, det er ramt. Ja. Så tager de nogle billeder ind af Angela Merkel og Obama og ja. andre statsledere. Plus, at de har nogle, som man kan se, at de har sat op, hvor de har lejet 50 mand ind eller sådan et eller andet, for at sætte de der øh, anonymous wannabe-masker på. Ja. Det synes jeg ikke holder. Nej, det, det, det, det bliver ikke, ikke godt, godt nok at komme ud over kanten til, at det er noget, der har ramt hele verden, ud for nogle rubrikker og tekster på nettet. Præcis. Man, man, man føler ikke godt nok, men det er selvfølgelig også et budget. Og, ja, det er klart, det er klart. Men jeg synes hele premissen, der ligger op til, at du det er næsten for forvirrende, dog, ved at sige, at hvad er det, der er sket, og jeg, at man havde behov, behov for at læse det op efterfølgende. viser jo ikke et super fortælle kunst, Nej. kan man sige. Det, det skulle gerne være at kunne forstået. Ja, men jeg, det synes, ikke, det særlig, jeg synes bare ikke, det var særlig godt lavet, altså det var, det var for få mennesker, når vi så så mange mennesker ja. samlet, øh, ja. og så ser vi ned ad en gade, hvor, hvor der kommer tre på en cykel, og har de der masker på, altså det, ja. det, altså jeg forstår det sagtens, at de gør det, så det for så vidt, ikke nogen kritik af serien, men det er måske mere en kritik af, at det kunne være fedt, hvis de lige har haft øh, en million mere i budget. Ja, hvis det, de bare, de kunne de ikke bruge ja, bare, jeg, jeg hvem er ikke lige af det? Men jeg synes helt <laughs> generelt, om at det ligger op til en sæson 2, den er jeg klar på, jeg er meget klar på sæson 2, ja. måske mere, end jeg var med til sæson i det her til, for jeg har brug for jeg det, jeg måske kunne være en lille smule bange for, var, at det her er der, hvor Mr. Robot enten kan blive den her fuldstændig geniale serie, eller der kan gå lovst i den. Ja. Hvor, hvor man Fordi der er mange forvirrende ting, og der er mange ting, som rent logisk ikke giver mening. Det, det, det er, ja. Serien er jo også bygget op på den måde, at, at alting skal ikke give mening, også fordi de skal prøve at snyde os som ser jo, også fordi du ikke kommer ind i for forstå Elliot hvad han ja. laver. Han ved ikke engang, om han selv har stået bag masken der Præcis. og han har lavede det, ikke? Præcis. Så, så der altså, jeg håber selvfølgelig at det bare bliver verdens fedeste serie, men det, jeg synes bare at det sidste afsnit der var et par ting, hvor jeg tænkte, ah, det kunne også godt være, hvis ikke de er dygtige nok, så, så kan du gå lost i dem. men jeg krydser jo fingre for at det går en rigtig vej. Jeg krydser også fingre med. Jeg vil sige så meget at øh, jeg havde faktisk en fornemmelse, da jeg sluttede, og den blev færdig, at tænkte, nu det er jo kun første sæson. Ja. Den kan godt køre mange sæsoner endnu. Jeg havde lidt, og det har vi også snakket om tidligere sammenligningsgrundlaget med Breaking Bad. Ja. Jeg tror på et eller andet punkt, at den her godt kunne blive den nye kæmpe et-serie som Breaking Bad. Altså, den har ja. jo haft, nu kommer vi til Game of Thrones lige om lidt. Den jo Breaking Bad har jo på IMDb været den, der har haft det højeste rating på flere episoder. Det er kun Game of Thrones, der har slået det. Jeg tror altså, at Mr. Robot her, hvis så de rammer det rigtigt og gør det på et vist niveau, Øh, altså ikke for højt, ikke for lavt, men lige rigtigt sin rigtige så tror jeg godt, de kan ramme rigtigt her. Jeg krydser fingre finger for det. Og så er det jo bare Benchcast, der har været der først. Ja, det var Blum. også, der sagde det. <laughs> uh, hvad vi også sagde, var, at uh, NBC News bliver brugt mange gange i uh, Binge, nej ikke i Benchcast, i uh, Mr. Robot. Ja. Og... Jeg vil gerne lige dele noget viden omkring, hvordan, øh, hvem der ejer hvad i øh, USA, og hvorfor at man vælger NBC News i stedet for CNN, eller Fox News eller Sky News. Det er jo fordi, øh, NBC Universal, som er den store øh, tv-kanal, de ejer NBC News, de giver sig selv, og de ejer også USA Network, som Mr. Robert kører på. Så men hvis, Når man ser tv-udsendelser Fra nyhedskanaler ja. Så kig altid efter, hvilke af det der bruger det Og så se, hvem ejer dem Og så kan du næsten altid regne ud, hvilket filmselskab Der står bag, fordi det vil altid være Inden for den samme familie Det er sjovt det er, Jeg kan godt lide sådan nogle ting altså, Og netop nu når vi snakker om nu når vi snakker om <laughs> overgange Og ikke mindst NBC Så vil jeg sige noget helt andet <laughs> Men ikke mindst øh, Ekstremt sindssygt. Game of fucking Thrones. Det er fucking cool. Ja, det er det. Altså, jeg vil sige, det er helt klart. Måske ser Jøns bedste afsnit nogensinde. Fordi der sker så sindssygt mange ting. Altså, der er så mange konsekvenser ved det. Ja. Og samtidig med, er der så mange øh, løse ender, der bliver samlet sammen, så vi kan, vi kan forudse i noget der sker i, øh, i sæson 7 og der er, er mange ting i øh, her i sæson øh, nummer 10 som virkelig giver os nogle, øh, nogle, nogle gode ting, og nogle ting som vi måske ikke havde forventet, og nogle ting som egentlig bare øh, stopper nogle, øh, nogle, nogle, nogle fortællinger. Ja, men hvis jeg bare lige øh, rammer op, bare kort øh, der er ekstremmor, der er kæmpebombe, der er, øh, hvad man sige goth, sexy, a Øh, der er lidt øh, tilbage til... Øh, til Red de, Wedding. Ja, ja, lige præcis. Red Wedding. Øh, flot musik og altså, genialt spillet. Jeg vil sige bare, det næsten de første 10 minutter af den her, det her afsnit, hvor der er musik, altså score på, ja. Det er også helt ja. nyt faktisk næsten. Er, det siger jo ikke, der blev ikke talt der de første 4 minutter. Det bliver bare lagt helt genialt ja, op. Det, du ser det, det deres, de tætte billeder, musikken og alting spiller bare. Uh, og for første gang, måske sige, kommer vi også ind i den her uh, scene hvor vi for første gang ser Marcia også, hun i hun reelt set viser rigtig ansigt, ja. der hvor hun siger, fuck the guards, ja. uh, altså, der, der er bare alt, der ligger op i den her start, som jeg synes er genialt, ja. uh, og jeg må sige, vi snakkede om det sidste gang, hvad vi måske regnede med, eller det ville ske. og jeg troede, at hun ville springe hele, hele King's Landing i luften, mm -hmm. og flygte derfra, Så det, det var sådan en, men, men jeg tænkte om, det er sådan en det er en relativt god afslutning på sæsonen. Ja. Bang, springer du hele luften, og hvad sker der så? At de, at vi startede i Kings Landing, da de første minutter første minut starter, og vi kommer ind i Kingsland der var jeg helt, helt off. Altså hvis, hvis vi starter her, hvor er det så ikke, vi ender hen? Ja, hvad skal vi mere nå? Ja. Jeg helt med dig, og jeg er helt med dig, og glad for, at de ikke sprang hele Kings Landing i luften, for ja. vi snakker om sidste gang, hvad kan det så ske? Fordi hvis det hele var uh, gået ned, så var der ikke noget for uh, denarys at gå efter efterfølgende. Så det, det var godt, at de bare kun tog den der kirke, sept, hvad der det hed, uh, og sprang det i luften. Sprang i luften, og hun tog tronen. Ikke? Det har vi næsten ikke set siden ja, Robert Barathern, at, mm. at han har har at taget tågen, øh, tronen. Ja. Det er sådan en, en fed ting. Altså. Det var selvfølgelig ikke det, der var tanken. Nej, udenbart, det var, havde Nej. hun så tænkte sig at beskytte sin lille dreng, ikke? Men hun virkede heller ikke sådan en ked af det over det. Altså, jeg ved ikke. Jeg tænkte, at, at det er 100% hans egen skyld. Fordi hun øh, sender The Mountain over og stopper ham, så han ikke kan komme derned. Ja. Og så finder han ud af det via en eller anden øh, slave eller whatever. At Marjorie er død og det hele, hvad der er sket dernede. Og så altså, virkelig også flot billede. Altså, han er bare... Hvad fanden gør jeg? Okay, jeg hopper bare ud. Jamen, hvorfor, hvorfor tror du en, han gør det? Jeg tror, han hopper ud, fordi... Um, Marjorie er væk, den store kærlighed. Uh, han har lige betroet sig til tronen, så det er også væk. Så, altså, den del af hans liv er væk. Plus, at der ikke er... Hvis Cersei har været i værelset der sammen med ham, så tror jeg, at hun har reddet ham. Altså, så kunne hun have, have, have omklamret ham og få ham tilbage over på sin side inden han tager det her drastiske skridt. Jeg tror simpelthen, det er den der loneliness, som, han, som jeg jo helt klart er i, at han tænker, jeg har ingen vej ud, altså jeg kender ikke mange, det. jeg kender ikke mennesker, der har begået selvmord, heller ikke nogen, der har forsøgt det, og det er jeg meget glad for, men, hvad man læser om folk, som begår selvmord, det er, altså de kan ikke se nogen udvej. og jeg tror også, at det er der, hvor han er. Ja, altså også fordi, det han ligesom kan se tilbage på, Altså så det er jo næsten faktisk første gang han, han det for det også med tronen, hvor han tager egen styring Men mm. ja, det gør han, han bliver tvunget af High Sparrow. Men, men han er vel også bevidst om at det er faktisk hans valg. Altså, det er hans valg der har, der har været skyld i det her. Det var hans valg at, kan man sige, mindre tvunget, men det var ham der var skyld i at Cersei kommer for tronen eller kommer mm. for at Hun ikke kan, kæmpe sig ud af det med The Mountain som, som en af dem og ja. Han ligesom er til dels skyld i, at det hele den er blevet sprunget i luften. Ja, og, og han er stadig ikke styret af sin mor. Ja. Og det er og, scene. Og det under, underbygger jeg bare igen, at han kan ikke se nogen som helst udvej. Ja. Men der vil jeg bare sige, at Cersei ville jo ikke have, at han skulle slå sig selv ihjel. Altså selv mor. Nej, nej. Det var ikke det, der var, var, var tanken. Det er derfor, han, hun sendte Joe The Mountain hen for at stoppe ham. Men hvis nu, øh, efter at ja. det hele var sprunget i luften, hvis nu i stedet for at gå ned og få haven på hende og nonnen, som vi lige skal snakke om lige om lidt... Hun har gået over til Tommen og beskyttet ham og, og, og så var det ikke sket der. Nej, det tror jeg ikke nemlig. Men så har hun heller ikke så vi heller ikke kunne rigtig videre derfra hvor vi nu skulle. Nej, Men det, det er bare altså det der det handler om historien. Ja. Jeg tænker bare mere ud fra karakteren. Ja, det er rigtigt. Ja, og det virker det virkede lidt mærkeligt. At hun ikke at det hun ikke gjort det. Ja, fordi, at hun gerne ville beskytte ham og alt det der. Ja, og det er måske lidt noget prioritering at hæven er vigtig for hende. En, en, ja, en, fordi en bar, når, når vi så ikke ser det sidst hvor hun så inden sidder på tronen, det var ikke hun det var mere stoneface. Ja, det var mere af altså, magt hun ville udstråle der, end egentlig at glæde ja. over er overtaget. Men det jeg. har vel også noget at gøre med, at, at hendes relation til mennesker, altså, ja, mennesker, det er, at hun havde børnene. Ja. Og, ja, det var det hun har gjort ja, for at beskytte hele tiden, hele ja. vejen igennem. Det, nu hun, har, har hun, har hun gjort, har hun, har hun gjort for at beskytte sine børn. Så nu har han, altså som, som flere YouTube-folk allerede har sagt, altså, hun er The Mad Queen nu. Ja, ja hun det var der i hele luften, kan Ja, sige. præcis. Hun gjorde det, som uh, The Mad King ville have gjort. Og det er jo netop her, hvor det bliver interessant, fordi det kan godt være, at de hele tiden har været sammen, Jamie og Cersei, ja. om alting, men da Jamie kommer ind i tronsalen der til sidst, og ser, hvad hun har gjort, så må han jo tydeligvis også, hver sin tidligere samtale med Walter Frey, han kan jo ikke lide at være Kingslayer, han kan jo ikke lige den, der, den, som folk øh, ikke er troværdighed til, eller Nej. griner bag øh, ens og så. han vil jo gerne være en, som folk ser op til. Og nu ser han så, det han er i reelt set, årsagen til, at han har mistet hele sit rys, var for at undgå den der wildfire. Det var ja. derfor, en stak kongen ned i ryggen. Ja. Det har han så nu set sin kærlighed gøre, præcis det, ja. lige, lige præcis det der. Og han er jo kingslayer, så skal han så være queenslayer også? Ja, kan, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan kun se, at han, øh, han må bryde med hende på en eller anden måde. Måske går som alle andre over på Daenerys side, ja. eller måske Jon Snow, eller hvad ved jeg. Det, men der er nogen, der skal slå sørge ihjel. Der er nogen, der skal slå i ihjel. Det er på et eller andet tidspunkt, all men must die. Ja Queen as well Ja Der er jo uh, Det ikke spoiler af sig selv Men hun er jo med i Hun, er, hun får en halv million Det får de alle som De fem, seks større større stem. Og hun, har, uh, hun er med i Sæson 7 og 8 Ja Så, så hun dør øh, ikke endnu Mener du Nej nej altså, det, det kan det, godt det, være at vi, har måde, dø, ikke? Ikke? vi har jo set nogen dø Vi har set nogle bøger komme tilbage Så jeg vil siger Det der med Men en halv million på afsnit det er Nej. mange penge, even for HBO. An det er det. Og det jeg har lige set Nicolaj der har lige fået lønforholdet også. så og han, ja, han var med i de der... Uh, lige ja. præcis. Ja. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad det, hvad det kommer til at give. Må jeg lige lave en litterær ting mere? For første gang kan jeg bruge min, min engelsk studier, helt tilbage fra 99 tror jeg, det var. Ja. Uh, der var der noget uh, uh, britisk litteratur, uh, gennemgik vi uh, på første eller andet år eller noget den stil. Og der er en bog, som er skrevet af John Milton, som hedder Paradise Lost... Jeg går ikke ind i, hvad den øh, handler om. Det giver lidt sig selv på mange måder. Ja. Men den starter med, at man øh, følger en fyr, som har alt imod sig. Altså alt er mega unfair, og det er øh, træls, og øh, han øh, straffet for noget, som han ikke har gjort. og altså, Det er bare, at altså, man, man har sympati med ham, det er, det er synd for ham. Og så stille og roligt efter den her introdel, så finder man ud af, at han er djævlen. Så man har egentlig bare hørt det fra hans perspektiv, at han synes, det er synd for ham. Ja. Men vi ved jo også godt, hvad djævlen har gjort for at blive djævlet efter at være øh, engel tidligere. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er ham, der John Milton, ham der forfatteren, har gjort på det tidspunkt, det er at få os til at få sympati for djævlen. Ja. Og det er også det, jeg synes, at øh, Game of Thrones-folkene gør. Ja. Vi får sympati for Cersei. Selv efter hun har slået de der 5-6 øh, hovedkarakterer plus af alt andet, Uh, du se, The Mountain uh, voldtage uh, hende der, ja. nonnen der og andet? Men, men ja, altså, jeg følte i hvert fald ved nonnen, at jeg var så glad for, at hun kunne få den der hævn. Ja. Og hun lukker den der, shame, ja. shame, siger hun så, ikke? Okay. Man, man, man tænker bare, ja, det er fedt. Og der tænker jeg bare, altså hvis hun er så ond, og jeg har stadigvæk sympati med hende, så de, de fucker også lidt med os som, som ser. Ja, men det er kun fordi, du har sådan en fordæret sjæl, som du godt kan lide det. Vi andre, vi, vi, vi blødte jo indvendigt. Nej, helt klart, det var, det var, en, altså, det var fedt. Øh, ekstremt nok måske at lige få et øh, vandrende lig, som The Mountain egentlig er, øh, reelt set ja. til at voldtage øh, nonnen der. Det, det, det ja. er det, han kommer til at gøre det derinde bagved. Ja. Og, Og jeg, var jeg var meget glad real. for, at de ikke viste det. Jo tak, jo tak. Det havde været... Og ikke bare for, at jeg ikke ville se det, men også fordi nogle gange er det mere fantasien eller ja. tanken om det, som er klammer end det, som de kan øh, formidle på, øh, på skærmen. Helt klart. Og øh, netop når vi snakker øh, tanker og fantasi, så vil jeg bare lige øh, bare lige kort skyde ind som, fordi det er egentlig ikke er en, en scene, der betyder så meget, men lige samme scene havde du ja. hørt inden, at øh, kloven lige ville være med ind over? Nej, det havde jeg ikke. Havde du ikke fik du, fik du øh, et kæmpe chok så? Ja, blev han, meget sidder, han sidder med de der store briller og tænker, han skulle da godt nok en grim mand, så tager han dem af. Ham jeg jeg skulle set før. <laughs> What the fuck? <laughs> jeg havde, øh, vi, vi så det, og vi havde øh, jeg, jeg kunne ikke lade være med at høre klovenmelodien, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Altså jo, det er en... Det er en det er en okay underholdende scene, men ja. det er jo ikke sådan det helt... Det er bare fordi, man har Frank Vam i et andet scenario. Og ja. Det var bare fuldstændig Frank Vams rolle. Klart. Men så en dobbelt stemme selvfølgelig. Det var jo ja. tydeligvis ikke en stemme. Men det er jo for, for 5-6 millioner mennesker. Resten af verden har jo set ham ja, ja. I den, øh, på den måde, som han skal ses. Helt klart. Helt klart. Men jeg synes bare, det var fedt, at han var med. Det var fedt, og han var med. Og perfekt til det. Og jeg vil så også sige, det kan også hele den scene i øvrigt, hvor han går ind der. Sam i det store bibliotek ja. gav jo lige nogle ekstra svar for den der åbningssekvens eksempelvis Ja. Var det var først en jeg hørte efterfølgende jeg lagde ikke selv mærke til det Men jeg hørte hør, hør en podcast uh, Cast of Kings Jeg synes det var rigtig, rigtig god og så sagde den netop det der med at jeg lagde mærke til at det der hænger i loftet det på det der bibliotek mm. det er jo faktisk uh, det man ser i åbningssekvensen fuldstændigt ja det der, der solophæng ja, eller hvad det er ja. en fed detalje ja, ja præcis og, ikke mindst, og at man skal vente til sjette sæson for at få det ja ja og ikke mindst når vi kigger på The Wall på et tidspunkt så kører det ud med sådan en look glass det ligesom som man ser tæt på ja, ja. så glimper den lige og så kommer summeren ud mm. det er de briller som er det fordi vi er ude i et eller andet scenario, om at faktisk hele den her historie noget de sidder og fortæller en eller anden master sidder og fortæller om det er jo ja. bare for at køre sådan helt absurd men, ja. men det er bare nogle små detaljer som man først får at vide nu det synes ja. jeg Det synes jeg også. og der, det er jo der at han kommer til og må ikke at han skal forske i noget som kan slå de der White Walkers ja, i så fald ja. ellers vil det være lige meget ved, ja. ikke, nu har han så den der heartsbane sværet med som han var jo sindssygt dårlig til at pakke ind <laughs> men men det, det, der ligger jo ligesom op til På et eller andet tidspunkt Så de der White Walkers De må jo komme Og de må ud Forsvare for, for på nogle ting Eller det må Sam forsvare på Det må være ja. derfor Han er kommet til. Skal vi tage hurtigt Melisandre også Som ja. bliver sendt mod syd Vil du have gjort det? Vil du være Jon Snow Og så få vist hende Der måske kunne redde dig Mod det der du ved Lige om lidt kommer døden selv jeg, jeg, jeg synes Mellemvejen er den absolut Absolut forkerte Altså enten Sige til der uh, vores Ja, sådan er det. Desværre, det er ikke særlig fedt, men øh, vi er nødt til at være øh, en lille smule realistiske omkring det her. Vi skal også vende, så du er nødt til at blive vi er i dårlige relationer. Ja, giv i hånd, og så må I jo kæmpe den ja. der. Eller også, øh, ja, slå hende i øh, ihjel på stedet. Men den her mellemting, fordi så al den power, alt det, som hun står for, det, det kommer jo ned, og hvad ellers hun kommer til at møde. Må ikke hun ikke kunne møde en øh, Daenerys? Hun får jo allerede hjælp fra den, den, den røde, de røde præster over i Maroon ja. ikke? Hun kan også møde de der brotherhood folk De er også med den samme tronning altså, eller altså, kude øh, som jeg husker Ja, er det går mange jo, det var Lord ja. of Light de, også, de ja. også fungerer under Og nu tør jeg jo ikke sige noget som helst hårdt, så nu spørger jeg Er det ikke også korrekt at øh, Aria på sin lille liste af folk som hun gerne vil have slået ihjel at hun der har Milda Santos stående Hvorfor skulle hun have det? Jeg er lidt i tvivl om hvorfor hun skulle have det om du, hun har det Han, hun, hun har jo ikke gjort noget Jo, ja, hun har selvfølgelig dræbt øh, Jo, det er da rigtigt Fordi Skyggen dræbte jo Nej, det er jeg ikke enig med Jeg sidder, mens vi sender her Så, så sidder jeg og tænker det igennem Skyggen, som hun fødte i sin tid Dræbte jo kun Renly Baratheran Skyggen dræbte jo ikke Catelyn Stark har jo ikke gjort noget andet end Hun har ikke gjort noget De har ikke mødt hinanden på nogen måde Nej jeg, øh... Eller det har de måske ved du hvad, der er et eller andet Nej, de har ikke, hun er ikke på hendes liste Fordi de har mødt de er mødtes, Og hun har kigget ind i Arias øjne og sagt noget øh... Ved du hvad, nu, nu tager vi den simpelthen bare ja. Jeg har fundet ja. listen her ja. online øh, Hun vil will the fray som hun jo Som hun drever med æh, en ja. lille fray Pie Ja, uh, og det er også, også en klam ting Ja, men det, det er fedt, så nu har hun lært det Ja, lige præcis, og en god øh, tilbage øh, Henvisning til øh, Red Wedding Med den måde, som hun slår ham ihjel på i samme tronsal, så det var fyldt skørende. er også på listen. Ja, klar. Så har vi The Mountain, som også er på listen. Yes. Og vi har Two Week Clean Eating. Det er en reklame, Nå, okay. som jeg lige får ind her. Uh, The Hound har vi på listen. Er ja, check. Lissandra, hun er lige her. Nej, men hvorfor er hun på listen? For Taking Gender Away, starter her. Nå ja, det er rigtigt. Så, okay. Og lige præcis så kommer vi netop meget passende til min lille quiz, okay. fordi nu har du nu har du fået nogle navne ind der, men ja. uh, nu har du en af dem jeg har. Og her kan man altså quiz med, hvis man vil. Uh, jeg har uh, en et SMS lille. ind på 125 milliarder 325. <laughs> og vi tager det her med live. Du kan jo følge altid quizzer, og så bare. Vi, vi kører en, en tillidsquiz. Ja. Så send jeg gerne ind på bingkart, med dine svar, om du ja. har ret, og så sender vi tilbage, om du ikke er ret. Eller du kan bare tjekke det igen mere, for jeg skal nok give dig, Vi kører fem små spørgsmål her Og det er plus ekstra takst hvis man sender ind. Det lige klar, det er klart, klar. det Se os. Vi er også. Godt, vi starter med første spørgsmål her. Er det kun Game of Thrones, eller går vi ud af Vi om? kører kun Game of Thrones. Okay. Okay. Fordi jeg tænkte, den anden det vil du aldrig nogensinde kunne klare. <laughs> Nu når vi snakker om Gendry, som Melisandre Sandra dræbte. Hvem var han? Gendry var en af dem, som øh, hun undslapp, øh, hvad Hedder det? King's Landing med. Som jeg husker, det efter hun var hos. Øh, øh, ja, efter hun var derinde. Og øh, undslap sammen med. Der var en eller anden tyk dreng, som var bager eller, eller den stil. Han hedder Hodde. Pie. Hot Pie, yep. Og så var der et par mere Som jeg simpelthen ikke husker Hvad, hvad, hvad det var Men for hvem type. var Gendry? Det var en af de der Det var en af de der ja. Og nærmere bestemt så kan jeg fortælle dig at Han var et bastard af Robert Baratheon Det vil sige Nå. han havde kongeligt blod Det var derfor at han skulle, uh, skulle dø For det var det hun gik efter Nå. Det vil sige at han er altså så vidt jeg ved ikke død Men han er stadigvæk sådan set en retmæssig afring Nå. Til uh, tronen så prøver vi lige. Vi det var 1-0 til jer, ikke? Det var 0-0. Øh, der var ikke noget der. Øh, nu tager vi så en, uh, lidt, ne en lidt nemmere en. Hvad, uh, hvad hedder Brian of Tharts? Væbner? Nå, uh, det har med den store dealer. Det er, hans eneste, det, er det eneste, han. Uh, han, uh, han hedder Pot. Jeg vil gerne have faktisk ja og altså vi skal altså det leverer ligesom op på titel også efternavnet det familienavnet så fornavn og efternavn før du får det point det siger bare halv point Padre of han arbejdede jo på ja double han arbejdede hos Littlefinger i det der Business. i den der horror business som han havde Padre hed han ja Patrick Patrick ja Payne Patrick Payne han er faktisk familie med en Nå. af de helt store sværkæmpere, som jeg ikke kan huske bedre. Så er. Hvem, hvem er Barista's selvi? Barista's Ja Og det er ikke en barista? <laughs> jeg skulle lige til at sige det eneste, jeg tænker på. Barista's Selmi. <laughs> det ved jeg simpelthen ikke. Det ved du simpelthen ikke. Nej. Det er endnu en sværkæmper, hvis jeg siger det. Det er ikke ham, som øh, har lært øh, Arya at øh, kæmpe? Nej. Nej. Det er nemlig ikke. Han, han, er, var, han var tidligere øh, sige... Han var sådan lidt kloveneagtig, han var lidt sjov. Ja, men det var han, ja. ikke. Han var en uh, Kings, Kingsguard i... Uh, hvad hedder det nu? Over for uh, Robert, og så hmm. forsvandt han, fordi det, han blev vandet af uh, Joffrey, og så Ej. tog han over sundet, og over til uh, Marine, og blev så Daenerys gamle sværkæmper. Okay. Og ved siden af ham stod der nemlig en anden sværkæmper. Som, det er ham? Som, det er ikke ham. <laughs> som vi først... Fordi Baristan selv, han døde i forrige uh, sæson. Ja. I kamp mod uh, de her... Ja, uh, yeah, Sons. Sons of Harbi. Nå, der var øh, øh, Han blev stukket med maven sammen med ja, uh, Grey Worm. Ja, lige præcis, hvor de kæmpede på den der gang. Yes. Ja. Men uh, ved siden af ham, der var nemlig en anden sværkæmper, som... Uh, som nu er blevet sendt væk Fordi han havde greyscale Hvad hed han? Nå, no, that guy Ja, yeah, that guy Han går altid sådan noget blåt tøj Kind han, som, som that guy det ja. ah. Du har forløbet ikke det eneste rigtige Det <laughs> er de fire spørgsmål Ja, jeg tager, jeg tager den på nummer 5 Jeg kan simpelthen ikke huske hvad han hedder altså. Jorah Mormont Nej, det, det, Nej, det, det kan du jo aldrig Nej, huske Nej, det er aldrig et rigtigt navn Okay, fair nok, fair nok, fair nok Nu tager jeg den Nu har du den For 5 point hvad hedder, hvad hedder Theons søster? Theons søster, hun hedder Yara og til efternavn? Uh, uh, uh, uh, Ironborn Nej jeg vil, jeg vil give dig lige et enkelt uh, en til, Fordi hun hedder Jara Hun hedder er ja, Greyjoy Greyjoy? Nej, Godt Det Jamen uh, du får lige den her Det var relativt meget slå Nej ikke den Nej, nej. Så uh, så er vi klaret uh, lige hurtige uh, Quiz Så synes jeg vi skal vende tilbage Til Game of Thrones uh, Season finale jeg synes måske lige, jeg skal have lov til at tilføje, at jeg var, jeg synes, jeg var, jeg var meget elendig til at skulle huske navnene. Til gengæld synes jeg er okay til at kunne sætte dem ind. Hvor er det, de hører til hen, og i hvilke situationer? Og, og du øh, nikker, kan jeg, jeg se. Gør det modsatte. Man kan næsten høre luftbevægelserne så meget, jeg øh, svinger med hovedet her. Det er ikke rigtigt. Nej, det synes jeg altså ikke, det gjorde. Det synes jeg bestemt ikke, det gør. Nej. Men nu er vi jo tilbage af Game of Thrones-stil, øh, og vi, vi kan sige, nu skete der jo sådan noget her. Ikke? En ting er, at øh, hvad kan man sige, nu er vi snart i Greyjoy. Ja. De er jo kommet ind der. De har mødtes med Daenerys. Ja. Og, og altså, skibene er på vej. Osv. Skibene er på vej. Vary eller absurd sindssygt tele, teleport stunt. Ja, Han er rimelig hurtig der. Han er rimelig hurtig. Altså, ja. Fordi hvis man kigger på det kort, så tager han fra Marine. Og over vandet, selvom øh, det her sunspear hvor som altså er dården, hvor de her piger sidder, mm. han lige skynder sig derover og så sejler han tilbage igen, ja. og så sejler han ud igen samme vej. Ja, altså, kun det... for lige at være med på det sidste billede. Ja, jeg, vil bare, jeg vil gerne lige være med på båden, når vi, når vi angriber. Det kan selvfølgelig også være, at båden er kommet længere op forbi Sunspear, de så sejler med deroppe, det ved jeg ikke. Ja, men jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi prøver at finde øh, undskyldninger for dem, fordi det er bare, det er bare ikke godt nok. Nej, altså, altså, så, Jeg så ved godt, at vi ligger det. op til at uh, Sæson 7, for nu skal vi altså, der, skal ja. ikke være, der skal ikke være alle de her småting Det vil Nej. sige, at uh, alle punkter skal være mødt Og her, og det vil sige, at hele Dorne skal stå sammen Med Daenerys Og den eneste måde, de kan vise det et hurtigt billede Det ja. er selvfølgelig, ved at Avaricen står der Fordi så har de ligesom godkendt ja. den, og så vi videre Men fra, fra den scene, der synes jeg helt klart Igen, der er øh, Odell Ja, Olena, er, ja, Olena uh, Tyrell øh, damen. En dame. oh, er damen ja. Hvis jeg ikke havde en mor hun, hun måtte er godt, så sej. Ja, hun måtte godt være rigtig mange scener, hvor ja. hun sætter forskellige øh, folk på plads. Lige præcis. Altså hun sætter alle de der, de der lorteunger, som... Øh, som <laughs> Little girls. Ja, sandsnacks, som det hedder, ja. de hedder. Har sat du på noget plads. at sige? Nej, det skriver ja. jeg heller ikke. Hun er Mr. så fed, og jeg har brug for hende også, at hun lige sidder på båden og sætter Theon på plads måske. Uh, ja. Og måske også Jon Snow må hun, må hun egentlig også godt sætte på plads. Man uh. skal, skal bare sådan, kunne sætte hende ja. ind et eller andet sted, sætte folk på plads. Losinger, ja. Ud igen. Ja. Ja. Det er helt perfekt Men man siger helt generelt Hvis man tager hele sæsonafslutningen her mm -hmm. Så har det jo Det er faktisk næsten den sæsonafslutning Hvor det er gået bedst for de øh, gode øjne gode ja. Altså jeg ved uh, ikke er hun god eller ondt er, Arh, und, men, hun, ja, hun er, hun er ondt, uger, men man holder he? med hende, ikke? Og der og er ikke men, nogen af dem, der er 100% gode. man tror du ikke, at er sæson 7? Altså, jeg ser hende virkelig som uh, antagonist i sæson 7. Fuldstændig sort i tøjet, og Mad Queen, ingen børn mere, ja. ingen fornemmelse. Altså, hun, er bare, hun er bare magtleder lige nu. Men det er bare det, det jeg mener, for vi start, vi, vi sluttede på sådan en positive note, kan du sige. At hmm. Winter is Coming, det er virkelig noget, som Stark længe har snakket om. Nu ser vi de her ravne, de hvide ravne, ja. de flyver ud fra... Citadel Det ser Sam og Gilly ja. uh, Og der kommer også en til, uh, til Winterfell mm -hmm. Fed detalje ikke? Nu har vi endelig set Nu kommer den der ja. vinter Som de og, fandt så langt Og der henviser langt, de sådan. også til dem Det er det ja. uh, Og uh, selvfølgelig Daenerys får samlet Alting Alting kører for hende nu ja. Hun får endda uh, hele Dawn uh, Plottet lige skåret ind over, og den, er vi med på. Ja. Sam, der sker nogle gode ting for ham. Ja. Så er ikke i forhold til Dawn, så det er vi ikke behøver at se mere. De kan bare være sådan nogle, der er med. Ja. Jeg gider ikke høre med ja. dem. dem. Det tror jeg egentlig også, var der noget med der virkede relativt meget som, at den, den del er egentlig låst nu. Ja. For nu, nu er de bare med, og nu sejler vi op til Westeros ja. og gør, giver Vi skal også lige lukke mærke til, at du har Daenerys, og, og så de der dårne damer, og Lady Tyrrell. Og du har Cersei, og du har øh, hvad hedder det, Sansa over i den anden side. Ja, det er godt Don't nok know. mange kvinder. Og uh, Aria, som the North. Som ja, okay, på også, den måde. Ja, ja. Det er virkelig kvinderne, der er kommet frem Det er kvindernes afsnit, det her. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det er ja, det er, jeg, jeg kan også super godt lide, at der er, der er så meget kvindepower i det her. Og ja. der, men jeg altså, bare er lige for der... at lukke min anden ja. note, derne, jeg synes, der har været så meget som positive ting her. Altså Vi kan kun komme ud i sæson 7, der går det galt på en eller anden måde. Det ja. bliver historie altså ja, historiefortjening, det. Det så det. vi skal ned og bakke nu her. Det kommer til at gå helt ned, ja. før det bliver godt i sæson 8. Ja. Så jeg tror, det bliver en ret hård sæson 7. Og det er noget med, at der kun er 7 eller 8 afsnit men de så længere No. Det har jeg læst mig frem til Og tilsvarende med uh, sæson 8 Som kun vil have 6 afsnit Nej stop stop stop Men igen længere Ikke bare de der 50-55 minutter man måske, skal det minimum være 2 timer per, per afsnit Ja vi skal op i sådan noget uh, Sherlock længde i afsnit Ja ellers så vil jeg ikke, times. Så jeg ikke se det Så gider jeg ikke se det Så har jeg droppet det her med. Kan jeg gider ikke betale for det der HBO er. Nej Men uh, hvis vi lige skal slutte Game of Thrones sæson 6 afslutning Så synes jeg vi lige skal vende uh, Altså det som alle i lang tid I hvert fald nørderne har snakket om den her teori, som nu blev bekræftet. Oh ja, Mr. Jon Snow. Yes, Jon Snow uh, er Lianna Starks søn. Det vil sige, at han er en ægte Stark. Han er ikke en bastard. Ja. Boom. Han, skal ikke, uh, han er faktisk king in the north for real, men hans far er jo så Rhaegar Targaryen. Så det vil sige, at han er både en ægte Stark, men han er sådan også, set også en ægte Targaryen. Men kunne næsten ikke være mere ægte i forhold til den trone der? Nej. Altså, jeg vil sige... Han er jo så den, der er, hvis vi skal tage det sådan... Familiemæssigt. Ja, familiemæssigt ja. og retmæssigt, så er det hans trone. Ja. Bom. Ikke Daenerys, fordi hun har måske kun del af det. Han har ja. faktisk den, der er, ligesom har hele Westeros. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, hvad kommer det til at betyde? Det betyder i hvert fald, at det vil være en lille smule mærkeligt, hvis Jon Snow og Daenerys de, de skal giftes. Så har du sådan et eller andet tante-kusine-forhold, jeg ved ikke, hvordan det lige hænger sammen. Det har serien jo ikke haft nogen problem med indtil videre. Nej, jeg synes bare på en eller anden måde, hvis det skal være, at de står sammen øh, i sidste afsnit af sæson 8, og med armene op, <laughs> og alle er glade, så har du sådan lidt tante- og, øh, og fætter, der, der knaller. Ah, det ved jeg ikke det, ikke, det synes jeg ikke er, man tænker, ja. Yeah! Nej, det, men hun, skal jo, hun, hun bliver jo sikkert også gift med en eller anden kvinde, jo. Nej, det kunne være, ja. Altså, jeg kan ikke, ja, uh. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se, hvad, hvad det kommer til at give andet end, at som sagt, serien hedder jo, eller hele bogserien hedder jo A Song of Ice and Fire, ja. øh, og, han, og altså, Jon Snow, Daenerys, der må være et eller andet der, der ligger op til det, og lige om lidt, så kommer de der White Wars. Men jeg er bare sådan stadig svært ved at finde ud af, hvad har det betydning for, for andet end hans opfattelse af sig selv. Ja, det ved jeg heller ikke. Nej, men det må altså, vi jo... Jeg håber sådan lidt, at i sæson 7, der får vi fund, fundet ud af uh, Daenerys, Cersei, Jon Snow, Sans hele det der setup, og at der er en, der vinder, ja. eller at der er nogen, der går sammen, og så vinder de. Så har de ligesom hele sydsiden, og så skal vi op og slå os mod de der uh, Bastards, bastard. uh, White Walkers deroppe. Yes. Det du kan sagtens være, at hvis slet ikke ser noget som helst til, eller ikke ser meget til White Walkers i sæson 7. Det, nu har vi, også, vi så ikke noget af dem her til sidst jo så Nej, de var vi startede lige i, det ja, det. ja præcis. Men, øh, Men det er også godt nok at, øh, at der ikke er alt for meget Fordi så tænker jeg jo Så har du sådan nogle halvvejs zombie typer ja. Og så har du nogen som har drager Og de har øh, Hvad hedder hundene der øh, Eller ulvene og, altså, det, det, øh, det kan jeg godt lide Vi kan godt lide det vi, vi er i hvert fald klar på det så har vi to sekunder stilhed. <laughs> det, det, det var Game of Thrones, det var vores, vores serieliv, er lige, det, det døde lidt, jeg er lidt trist i hvert fald. Ja. Nu ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal lave her hele sommeren. Lille hus på fræen. Ja, det er, faktisk, det er faktisk rigtig godt bud, det tror jeg det er det, jeg skal gøre. Men? Jeg har det altid sådan lidt tom efter en Game of Thrones sæsonafslutning, så er det ej, det er måske de voldsomt ikke sige at livet er lidt mere gråt. Nej, men en ligesom smule tomhed i kroppen, den er jeg ja. sådan set med på. Og sådan har jeg det faktisk også, når sådan noget som Jessica Jones er afsluttet, det Daredevil, eller øh, nogle af de andre serier, som, som Netflix har, som virkelig øh, sparker røv. Ja. Men heldigvis har vi jo øh, en lille serie mere, som vi skal snakke om. En lille Silicon Valley. Silicon Valley, som i den grad er noget helt andet, men som øh, jeg har været ganske glad for, som du har set første afsnit af. Har du set flere afsnit til denne udfordring, som egentlig lød på to afsnit? Ja, det har jeg ikke. Nå, okay, super. Fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, Men jeg må sige til start med, at efter første gang, hvor jeg så det her, for, øh, faktisk var jeg inde hos, øh, hvad hedder hun, øh, Christiane Vejlø, i hendes elektronisterprogram, ja. hvor hun sagde, det skal du altså se, og så sagde jeg, det måtte jeg jo indrømme for åben radio, at det havde jeg aldrig set. Øh, så så jeg det, øh, og jeg tænkte, jeg skal ikke helt solgt. Men jeg synes faktisk, at det er bedre den her gang. Måske gav det også en, en, en bedre chance. Måske fordi der. Den, den kom fra mig. Det forsker på dig Kristiane. Det ja. ja, ja. den Christiane. Ja, det er præcis. Uh, jeg synes det var meget skæk med uh, introen. Det er jo totalt Game of Thrones intro. Det er uh, der, der der sker så meget i lille det lille billede der, at det er super sjovt. Jeg har først set her nu her i tredje sæson. Uh, hvis du lægger mærke til, uh, hvis du ser det igen ned, uh, altså introen, de to balloner uh, hvor den ene er Uber, den anden er Lyft. Ja. Og Uber er en stor ballon, og så det og i hinanden, som ja, de kæmper okay. mod hinanden. Det er, det, er nogle, det er sådan nogle små bitte detaljer, som bare er uh, super skægt at lægge mærke til. Men opdaterer er de det fra sæson til sæson? Nej, det er, er myspace samme. Den, den falder den, i hvert fald ned Ja, inden. den falder lige præcis, <laughs> den deflater. Det, det er sådan nogle fede detaljer, og det, det er bare smukt. Du, øh, en af udfordringerne, som nu udfordringer, egentlig satte op, var at se det, og så set ud fra, at det er en komedieserie, Komedier. men ikke som i Venner og Seinfeld. Og, det synes jeg egentlig er ret fedt, for hvis det havde været den slags, så tror jeg ikke, jeg er glad at se det igen. Øh, der er jo de tager et sygt på TED Talks, og hele Silicon Valley-delen, og startup-delen, og, og ham der er gutten der med det grimskæg, uh, lidt, lidt choppy type. Som, uh, jeg er 10% fordi han uh, boede i min incubator eller hvad det kunne være. Ørlig Backman. Ja, præcis. Og, og, og altså, de tager, der er så meget sarkasme omkring de her ting. Ja. Og det, det tror jeg måske er, det er den lidt mere moderne måde at lave øh, komedier på, eller i hvert fald en, en anden måde end, end det der klassiske sitcom, hvor man tager nogle ting, som vi som mange godt kender til, og så tager pis på det. Ja. Og det, det synes jeg egentlig, det fungerede, det fungerede super godt. Ja, det er, det er også det. Jeg synes, de i første sæson, der skal de lære, hvor de skal lægge hen, ren comic relief, øh, hvor, ja. som, hvor ren komediedelen skal være. Og det gør de bedre og bedre, jo længere de kommer frem. Og jeg synes helt klart, at i der har de formået at gøre det, hvor netop sådan en ølig Bachmann, som er måske det mere klovnen i serien. Ja. Øh, han, han bliver til tider lidt for meget klovnen, men øh, jo længere vi kommer hen, så har han jo mere, sådan, det er mere klogere komik, synes jeg. Okay. Federe replikker, og ikke mindst hovedpersonen øh, Richard Hendricks, som også bliver bedre og bedre. Men Og så hvis man sidder og bare har lidt arbejde med, med hele den her branche at gøre, mm. så, kan, så synes man det er sjovt, synes jeg i hvert fald, at se de der referencer. Ja. Øh, små stikpiller, der kan være enten til Google, som Hulien ligger over, ja. og så videre. Så videre. Der er så rigtig. Meget i hooli Huliplex, jeg kan ikke huske det, men det lyder da i hvert fald sådan. sådan ja, sådan. ja, lige præcis. Der er og med de der busser der kører ind, det er jo også talt de der busser som også kører til, til Google-plexen. <laughs> ja, det er virkelig ja, det er smukt. Der er sådan lidt revenge of the nerds over det her. Ja. Og det, det, det er sådan set meget fint. Dejligt 80'ereferencer lige smidt ud der i eteren. Ja, uh, og jeg kan godt lide, at det der Pipe Piper, det også ligger på GitHub. Gør det det? Det de i hvert fald i. Jeg gad godt vide, om, det, om ja. de har lagt et eller andet ud. for det kunne de jo, nu, ved jeg, nu kender jeg kender den ikke godt nok, men andre serier jeg, jo lægge sådan nogle ting ud. Jamen, de, har lavet, de har lavet nogle små ting. De har lavet, uh, Nu der er der sådan en rigtig fed uh, reklamefilm for Pipe Piper, hvor de sammenligner okay. med, med, med, med Bore. Pipe Piper ligesom uh, Bore sådan fuldstændig absurd, men, men den, det er sådan en reklamefilm, som ligger ude på nettet okay. og som er en fin reference til første gang Facebook skulle præsenteres, mm. så var det ligesom stole stole, man kunne sidde på stole og kunne forbinde altså det er fuldstændig absurd man <laughs> og det, det er det der er det gode ved det her, det er bare jamen de findes virkelig de her mennesker de her tanker, de her latterlige ting, og de tager bare så tygt pæs på det ja, og hvis man skal hvis man kan grine det der hul i Boliøs, hvor jeg arbejder der bruger vi jo noget der hedder Trello Ja. Vi bruger noget, der hedder Toggle. Ja. Hvad <laughs> altså, er jo masser af i navn, ikke? Jo, Jamen, det, er, det er virkelig helt, helt smukt det der, det må man sige. Jeg tror, at over så ordentligt set, så um, kunne jeg godt overtales til at se uh, flere afsnit. Ja. Uh, ligesom give det nok til, at jeg kan bedømme rigtigt, om jeg har lyst til at se mere eller ej. Smukt! Jamen, det var jo uh, den sidste udfordring, vi havde på uh, Binge Cards første sæson. Ja. Vi kan roligt sige, at der kommer flere sæsoner, selvfølgelig kun hvis vi får nok folk, der tryller os om at gøre det igen. Ja, det klart, Og sender mails og beder os om på Twitter, David Gullager, eller Erik Sings på Twitter, så er vi altid klar til smir eller andet. Så kan det være, at vi overvejet mere. Fordi mange tusind lytter, der lytter med her, så er vi klar Millioner. Millioner tusinder. Ja. Og derudover er der også vores, øh, vores beobrejdelse af at se serier, som altså bare for dig og mig, som også er, er vigtigt. Det er i hvert fald en god psykologsnak at sidde ja, her og vende en, øh, vende en serie. Vende den, så du forstår den bedre. Vende den, så du også ligesom kan komme videre med dit liv. Ikke, ja. øh, ikke Erik. Jo. Men det er helt klart, øh, hvis man skulle sidde ud og øh, tænke over det. Jamen, øh. Hvis man har forslag til nogle serier, som vi også skulle se, så send det ind til, øh, til os på Binge at Outlook.com, eller på vores Twitter-adresser. Husk også selvfølgelig også på iTunes, uh, subscribe, For nu går der lige lidt tid, inden vi udkommer igen. Udover at vi selvfølgelig lige laver tre afsnit, hvor vi samler Game of Thrones, Al Jessica Jones og Al, uh, uh, Mr. Robot på, på tværs. Så kan man tage en serie gang. Hvis ikke du har set Mr. Ja. Robot nu og du hver gang har ligesom hoppet over, hver gang vi snakker om Game of Thrones, eller Mr. Robot, som sagt så kan du se den der fra 1. juni og så kan du altså gå ind og så høre hele vores uh, Mr. Robot podcast. Præcis, så det kommer her over uh, sommeren og så er vi tilbage på et eller andet tidspunkt, når vi finder den serie, som vi gerne vil følge med fremadrettet. At der uh, du og jeg, vi nu skal vi dræbe pack uh, som du skylder mig ja, og den tilbage, jeg skylder dig. Du havde dig. fejl og du, jeg havde fejl og ja. så er der bare, hvor du er der kun tilbage og siger, så er det sådan. Nothing to fear, Your Grace. The trial will begin shortly. Cersei is not here. Tommen is not here. Why do you think they are not here? If the accused is not here, she will be tried regardless. We cannot escape the justice of the gods. Forget about the bloody gods and listen to what I'm telling you. Cersei understands the consequences of her absence, and she is absent anyway, which means she does not intend to suffer those consequences. The trial can't wait. We all need.